Cartea nunții Pista 17. Jim și Vera, gustară de trei ori dintr-un pahar de vin și apoi, ținându-se de mâini, se învârtiră în jurul mesei împreună cu nunii, care îi purtau și cu părintele, care cânta clamoros — Isaia dansește. Trecând prin fața oglinzii, Jim se văzut pe sine împarat bizantin și pe Vera împărătea să cumar cu nuni de aur greu pe cap. După ocol, părintele Silipe Jim să se aplece în fața Evangheliei și, ținându-i cu ofițerul cununa deasupra capului, zise, Măriți să fii mire ca Avram și binecuvântat să fii ca Isaac și să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncii lui Dumnezeu. La fel făcu și cu Vera, care -a iură. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara și să te veselești ca Reveca și să te înmulțești ca Veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotarele legii, căci așa a binevoit Dumnezeu. Sfârșind ceremonia, părintele își netezi barba fumată se ciupide nasul tumefiat și se adresă familiar către cei doi tineri. La mulți ani! Să trăiți! Cele 12 genii ale lui Jim își zborul. războrul. Toți făcură roată în jurul mirilor și femeile sărutară iarăși zgomotos pe Vera. Domn Popescu înaintea spre ei și început să-i moralizeze. Ați auzit ce a zis sfinția sa? Femeia să se plece bărbatului și acesta să fie cap femeii. Nu-i așa, părinte? Așa-i, ai, așa ai. aprobă acesta. Să te înmulțești ca Rahila, ai auzit?" Vorbi, domn Popescu Verei, care roșie ca purpura, ascultat totuși supusă de prea multă fericire. Să faci copii, să sporești neamul. Ăsta e rostul femei, nu să mori călugăriță bătrână ca dumnealor." Da, dumneata, de ce n-ai făcut copii?" zise ironică Tantigenca. Ghenca. Domn Popescu se uită fix la bărbați spre a-i chema ca martor ai soartei sale. Fiindcă n-am avut nevastă care să mă înțeleagă." Tantii Caterina, atinsă, interveni cu violență. Lasă, domnule, miri în pace și nu te amesteca în treburi femeiești." Profitând de discuție, Jim și Vera se strecurară afară din salon și se închiseră în odaia lor. Jim dădu amulele de perete, lăsând să intre în odaie aerul rece de zăpadă. Totul părea de zahăr afară și stelele sclipeau mărunte ca un mușuroi de furnici luminoase. Jim trase pe Vera lângă el și zise încet și blând, ce gândești tu acum, Vera?" Vera ezită o clipă. Nu gândesc nimic, Jim," răspunse ea în șoaptă. Vreau... vreau să fiu nevastă ta." Se îmbrățișară prelung și în tăcere în fulfuirea perdelelor și sătura așa până ce frigul îi pătrunse. Apoi Jim închise geamurile, se uită la ceas și, hotărât deodată, zise, Vera, repede, îmbracă-te ca pentru drum." Strânși în sufragerie în jurul unei mese lungi, nuntași beau și discutau despre instituția căsătoriei. Pe vremea noastră, declară Tantigenca, lumea nu era ca azi. Casa era casă, femeia își vedea de treburile ei și nu umbla pe drumuri vopsite ca acum. Iaca, bunica noastră, s-a măritat la 16 ani și nu și-a văzut bărbatul decât înaintea anunții, Părinții făceau, părinții desfăceau. Se iscă o controversă aprinsă între bătrâne și ofițeri, căruia madame Policrate îi zicea cu nume zângănitor ca o sabie zizi, acesta susținând liberul arbitru al tinerilor, celelalte datoria supunerii. Eu," zise ofițerul aprins la față, n-am întrebat pe nimeni când am luat-o pe Chichi." Zicând acestea, luă pe nevastă detalie și cu o mână îi zburli părul. Am întâlnit-o într-o zi la cinematograf și am intrat de-a dreptul în vorbă." nu așa, Chichi? M-am ținut de ea până acasă, am pândit-o trei zile în șir, iar a patra zi am intrat de-a dreptul aici în casă și am cerut-o. Dacă nu-mi-o da, o furam." Ofițerul se repezi la Chichi și o salută sub ochii protectori ai doamnei Policrat. Zi, zi," zise aceasta cu dojeană galeșe, stai frumos, nu ți-e rușine?" Toate mătușile se încruntară, afară de Lisandrina. Domn Popescu făcut teoria autorității. Temeiul căsniciei este ordinea, ierarhia, cocoșul să cânte și găinea să asculte. Unde nu e respect de bărbat, vine anarhia și distruge tot. Fiecare bărbat trebuie să fie chemat pașala la el în casă. Zizi fu de acord în principiu, dar emise părerea că metoda de dominație trebuie să fie blândețea și iluzia libertății. Toate acestea le spuse ținând cu mâna lui Uriașă pe chichi de talie. Eu am avut încredere în ea și am lăsat-o să facă ce vrea și să meargă oriunde. De câte ori avea o dorință, eu o satisfăceam. Judecata ei singură îi spune ce e cu putință și ce nu. Așa încât, știind amândoi că putem face orice, nu mișcăm un deget unul fără știrea altuia. Judecata femei e slabă, zise domn Popescu. Nevasta dumnei se vede că e femeie de înțeles, dar cu a mea am avut de furcă. Dumnezeu, de colo, nu pricepe diviziunea muncii. Bărbatul cu inițiativa și femeia cu gingășia. Eu alerg în dreapta și în stânga, trag cu ca să aflu ce e prin lume și dumnea ei, în loc să mă primească cu vorbe bune și mângâieri, mă ia cu gura de la poartă. Evident că atunci trebuie să recur la autoritate. Ai văzut?" zise domn Popescu către Caterina. Cum se iubesc dumnealor? Așa aș vrea să te văd și pe dumneata cu coană." Domn Popescu încercă să îmbrățișeze pe Tanti Caterina, dar aceasta l lovit cu mare dispreț peste mână. Tio, îți e rușine! Domnule, declară Tanti Ghenca în numele familiei și cu înțeles, în neamul nostru oamenii au obraz, fac ce fac în casă la ei și nu se dau un spectacol. Cum? Sări îndrăjit domn Popescu. Aici nu sunt în familie? Nu poate omul să se atingă de dumneavoastră? Și, făcând cu ochiul către ofițer, se întoarse spre Magdalina, pe care se i prefăcut că o îmbrățișează. Aceasta a trase repede scaunul în dărăt, „Fuș de aici!" Un chemal pașane trebuie nouă, domnule!" Încheie profetic domn Popescu, Să îndrepte țara asta!" Văzând pe domnul Emilian mâncând numai mere crude și bând vin, domn Popescu se entuziasmă. Ei, ați văzut? Când vă spuneam eu... Dumnealui e un om înțelept și știe ce face. Vitamine, asta ne trebuie, nu hoid! Totuși, domn Popescu refuză să mănânce mere, în schimb să-i compensă copios cu vin. Femeile și Silvestru, care statuseră mereu tăcuți, se ridicară și tantilisandina se scuză chiar că o doare capul și plecă mai înainte. Și trei bărbați rămasă la masă, bând și discutând. Domnule zise domn Popescu prinzând limbă și mutând paharul pe masă la diferite distanțe. Omul trebuie să se însoare de tânăr, să-și întemeieze familia, dar să nu cadă sclavul ei. În casa mea, înțelegeți dumneavoastră, eu cânt și îmi place că dumneavoastră sunteți de aceeași părere cu mine. Apoi, le la amândoi în pahar, bărbatul trebuie să bea puțin vin, cum bine spune lui, să prinde putere și voie bună, fiindcă el e cârmaciul în viață. Ca să poată cârmi cât mai bine în viață, cei trei băură cât mai mult vin. După două ceasuri, ședeau foarte apropiați unul de altul și se ascultau cu un interes extrem, deși ceea ce spuneau era frânt și disparat. Zizi, în culme exaltării, făcea mărturisiri complete. Eu sunt un om cinstit și ca om cinstit te-am ghicit numai de cât ce fel de bărbat ești. Sinceritatea, asta e slăbiciunea mea. Eu ce am pe suflet spui?" Eu, pe Chichi, am luat-o fiindcă e curată la suflet, cum e și Vera lui Jim. Ea îmi spune tot ce gândește și eu îi cer iertare în genunchi când fac vreo escapadă. Eu sunt un sentimental, carieră, fleacuri. Dacă nu e dragoste, lumea nu face două parale. Chichi-a mea doarme toată noaptea cu capul pe pieptul meu. Are un picior ca de căprioară, dar îmi place că știe să sărute. Confidențial. Domnule, soacră -mea a fost femeie și jumătate a făcut fete cu temperament. Când te strânge în brațe, îți taie răsuflarea. Zizi își continuă înflăcărat confidențele, ascultat și aprobat de ceilalți doi, apoi început să cânte cu mult sentiment. Peste un ceas își dezgropa copilăria, povestea suferinței lui ca să-și facă carieră, dragostea și sacrificiile surorilor pentru el și plângea cu hohote. Peste altă jumătate de ceas, electrizați, jucau câte-și trei o sârbă fantezistă în jurul mesei. Când spre zori convoiul diminuat cu un membru se întoarse în udricani, găsi o daie alisandrine iluminată. Să știi că a uitat lampa aprinsă!" zise agepsina și o luă înainte să bată în geam. Ușa o doi era însă deschisă și casa-o neorânduială. Dulapurile deschise fusese scotocite în grabă. Agepținia a vrut să strige, Hoții!" Dar pe masă găsi un bilet înfipt în sfeșnic. Rămâneți cu bine, surorilor! Vreau să intru în rândul lumii!" Ca la știrea unei catastrofe nemaipomenite, trupul agepținei fu cuprins de tremurături și, ieșind în curte, strigă, Fetelor! A fugit Lisandrina! Fetelor!" Jim și Vera dispăruseră de mult de acasă. Cu câte o mică valiză în mână, se plimbară la braț unde îi ducea pasul, tură pe o bancă la șosea și se sărutară, merseră pe calea Victoriei îmbrățișându-se în orice colț umbros, apoi se duseră la gară și luară bilete pentru cel din tâi tren care pleca și care se întâmpla să aibă direcția Brașov. Vera era veselă că pentru întâia oară nu dormea în patul său, fapt dădea sentimentul libertății. — Jim! — întrebă ea. — Nu-i așa că eu sunt acum, doamnă? Da și nu, Vera," răspunse Jim, nu ești doamnă cu adevărat decât în clipa în care vei dormi cu mine." Vera se îmbufnă. Atunci vreau să mă culc." Se urcă în vagonul cu desăvârșire gol și se cuibăriră într-un compartiment, trăgând perdelele și stingând lumina. După câteva minute de așteptare, fără vreo proalabilă agitație, trenul se urni și începu să macine aerul pe dedesubt și cu mântunericul construit toată noaptea un lung și neîntrerupt tunel, Jim, comisia asupra Verei, al doilea și cel mai suav atentat. Capitolul 16. Oglinga constelată Trei zile după nuntă, Silvestru s-a închis în casă. A patra zi, pe înserate, ieși cu ochii tulburi și barba răzlețită, și cu fața pe jumătate ascunsă în gulerul paltonului, porni pe străzi. Era ger și ceață înțepătoare și zăpada scârțâia sub picioare. Merse în neștire și fără popas. Și nu se întoarse decât târziu, obosit și plin de zăpadă murdară, până sus. A doua zi făcă același lucru, luând-o pe aleile pustii ale șoselei Chiselev și se întoarse ca niciodată aproape de miezul nopții. Din ce în ce Silvestru se făcea mai distrat și mai risipit la vorbă, iar la școală întârzia sau nu venea deloc. După două săptămâni de întârzieri sau prezențe sumbre și mute, Silvestru își lua concediu și trimise un suplinitor spre bucuria sălbatică a elevilor. La început, cele cinci bătrâne rămase se mirară de ipurtarea lui Silvestru și emiseră fel de fel de bănuieli, dar indiferente de prezent și trăind numai din trecutul îndepărtat și dintr-un viitor niciodată realizabil, se obișnuiră și cu asta cum se obișnuiseră și cu lipsa Lisandrinei. Antigenka? Explică cu umor cauza rătăcirilor. Ea a făcut nebuna farmece, fetelor! În realitate, nebuna nu-i făcuse niciun farmec, dar Silvestru intrase în vraja unor instincte tulburi combinate cu rațiuni din ce în ce mai cabalistice. Ca întotdeauna, criticile și răutății de surorilor îl tulburaseră și simțise că hotărârea lui de a se căsători cu colega profesoară nu putea fi dusă la îndeplinire. Trăit atâta vreme lângă părinți și apoi lângă surori, îi era frică să se departeze de teritoriul natal, cum e teamă șoare să înainteze prea mult dincolo de orificiul dintre ziți și dușumea. Dacă toată familia l-ar fi aprobat și susținut și l-ar fi chemat să-și întemeieze căminul pe același loc, ar fi avut curaj. De aceea cumpărase casele. Dar așa, cu primeștia ostilității propriei familii, se temea ca nu cumva în biață iasă pe ușa mare a obișnuințelor lui, aceasta să se închide ermetic și el să rămână afară și în mâinile unei ființe necunoscute. Hărțuit de strigătele instinctelor lui virile, care îl împingeau să se căsătorească, și de frica de necunoscut, Silvestru, după o luptă de forțe contrare, căzut într-un urât negru și o silă grea de viață și de sine. Lumei îi se părea fără sens și trecea pe lângă garduri și case ca pe lângă cavouri pustii de cimitire. Nu mai citea, nu mai plănuia nimic, îi era urât singur, dar nu putea înfrunta nici ochii oamenilor. Un cerc greu de dureri a apăsa fruntea și prin tendoane și oase îi o bosel de plumb. Fuma țigară după țigară și nu dormea și, neputând sta locului, bătea drumurile și șosaua. Trecând astfel printre scheletele groșilor copaci seculari și văzând în fie seară fierul înroșit al soarelui stingându-se în apele înghețate ale aerului, Silvestru se pătrunse de adevărul unei determinațiuni superioare a faptelor omenești și de care, sub numele de soartă, surorile lui erau de mult convinse. Ca istoric și om de cultură ce era, el crezut a descoperi că superstițiile bătrânelor aveau în fond un substrat de experiență milenară și că în forme naive ele exprima un adevăr etern. Cine îl împiedicase pe el în atâtea rânduri să se însoare? N-ar fi trebuit decât să spună vreau și acum ar fi avut de mult casă și copii. Cine ar fi crezut că Lisandrina își va găsi la vârsta aceea un bărbat care s-o vrea? Când zeci de așteptări și încercări În tinerețe dăduse greși. O uivire întâmplătoare la geam Și o trecere întâmplătoare pe stradă Și voința soartei se făcuse Militând la nunta lui Jim Silvestru se simți filozof A trebuit ca Jim și Vera Să călătorească în același tren, Ca Bubii să fie elevul lui Și să copieze în anume zi Pentru ca totul să se orânduiască După un gând prestabilit Da fără îndoială că soarta e totul, dar ea poate fi întârziată și poate chiar fi împiedicată dacă nu mergi conștient pe căile ei. Soarta e latentă și facultativă și dacă fără colaborarea ei nu se poate nimic în viață, e cu putință totuși să nu te folosești de semnele ei. Treci de atâtea ori prin fața colecturii de loterie și nu te hotărăști să intri, să-ți reînnoiești numărul. Iar când mâine Africa, numărul abandonat de tine era câștigător și te-ar fi îmbogățit, te vine nu e norocul sau soarta, ci tu, fiindcă n-ai îndeplinit condiția probabilității. Ca să știi dacă ai noroc la bănat sau la pescuit, trebuie să tragi alice multe și să arungi nevodul de multe ori. Numai atunci poți să-ți dai seama dacă norocul te-a favorizat să întuneci cerul de păsări moarte și să tragi misterele bălților la mal. Așadar... Soarta trebuia consultată și Silvestru se-i să iasă în calea ei. Câteva vreme crezu că ea stă în locurile dosnice și sălbatice, acolo unde o căutau în genere tinerii. De aceea se-i postă la șosea, aci lângă bustul enorm al lui Balbu de la Vrancea, aci lângă scorbura unui trunchi gros de copac. și a nemișcat și pândea orice umbră care trecea, presimțind pașii. Becurile electrice, plătinându-se în mijlocul aleii, scurtau și lungeau pe zăpadă umbrele pomilor și umpleau noaptea de monstruozități antediluviene. Din când în când trecea un pieton, un țigan cu picioarele înfășurate în cârpe, un biciclist, o femeie bătrână cu broboadă, nu rare ori, o pereche de îndrăgostiți. Când se întâmpla să treacă o femeie mai bine îmbrăcată sau vreo fată tânără, Silvestru tresărea și privea cu insistență ca un hipnotizator, spre-a soarta. Pata se uita speriată la acea față zincoasă, cu barba împrăștiată și iuțea pașii, lăsând pe Silvestru întristat. Sub globul mișcător ce plutea ca o lună mică deasupra șoselei înzăpezite, printre crăcile crispate de ger, ceața se învârtea în nouri repezi, albi, ieșiți parcă dintr-un crater de cenușă plâmburie. Se vedea cum fumul se strecoară printre pomi și se tărește pe jos și cum, spart de umbra unui necunoscut pierdut în ninsor, se reconstruia îndărătui în alte suluri dinamice. Silvestru ședea nemişcat și înghețat în acest univers de fumuri și un sentiment de zădărnicie și de sfârșit de lume îl năpădea. I se părea așa de puțin legat de viață cum era, că se deșteptase numai pentru puțin dintr-un somn fără durată și că această nebuloză învârtitoare O mai văzuse de mult în vis, Poate înainte de a se naște. Așa trebuia să fie lumea acolo, În spațiile interplanetare, Suluri mari de fum alb, Într-un ger alb selenar, Învârtindu-se și rupându-se în fâșii, Și care, văzute apoi de departe De conștiința deșteptată și localizată, Păreau fum cu scânteie Și din fundurile fără fum ale lumii. Nu avea decât să închide ochii, și totul s-ar fi prefăcut în ceață umedă și universală, fără margini și fără durată. Într-o seară, pe când aștepta soarta lângă un pom, trecut pe lângă el o femeie bine îmbrăcată, deși cam țipător și foarte fartată. Văzându-l insistent în priviri, femeia îi zâmbi imperceptibil, îl măsură cu ochii și o luă de-a lungul șirului de pom, încetinindu și pașii. Păi Silvestru îi se aprinseră obraji de tulburare și picioarele începură să tremure sub el. Nu avuzese niciodată legături cu vreo femeie și nu putea bănui nicio intenție venală în aceasta de acum. Stătul locului, cu inima pocnitoare, ne ce să facă spre a se folosi de soartă, dar când necunoscuta spre a-i da curaj, se întoarse, cuprins de frică și fugit. Curând, Silvestru se convinse că metoda lui de a consulta destinul era greșită și putea da naștere la gesturi nechipzuite. Ca să poată să recunoască soarta, îi trebuia o imagine știută, un semn, un nume sau cel puțin un moment unic, dinainte hotărât, pentru ca în el să nu poată să se rătăcească elemente accidentale. În loc să se posteze la șosea, găsi că Eva-i nimerit să adopte un vechi obicei al surorilor sale, acela de a ieși la miezul nopții în răscurcea străzilor în noaptea anului nou. El însă ieși în fiece noapte, timp de o săptămână. De trei ori îl întâmpină sergentul de stradă, odată un ghefriu beat, de două ori pustietatea recei, sonorizată de zgomotul îndepărtat al tramvailor și o singură dată o pisică ce trecea alene drumul de pe un trotuar pe altul. Miezul nopții, dovedindu-se mut, Silvestru recurse la alte mișloace de divinațiune. Într-o zi, dispărură din casă toate pisicile. Femeile căutară peste tot prin pot și prin pivniță, prin grădina și prin vecini, dar totul funda A doua zi dimineața, Baba Chiva, trecând prin fața odei lui Silvestru, auzi mioloituri disperate și văzut în geam două dintre pisicile negre frecându-se de geam în semn de apel. Deschizând ușa, toate pisicile număr de opt, agitate și cu cozile rigide, spugnirea afară. Femeile se strânseră în odaia lui Silvestru, care era plecat, crucindu-se și mirându-se. Să știți că a intrat în anul morții," zise profetic Tantigenca. Era însă departe de a pricepe cauza prezenței pisicilor în odaie. Silvestru, pornind de la ideea semănării dintre feline și femeie, Găsise cu cale să consulte viitorul prin ele. Dându-le un nume la fiecare, le încuie în o daie ca să vadă care din ele se va lăsa convinsă de căldura patului și se va încolăcim în pe perne. Numele acesteia avea să fie fatidic și să-i servească pentru identificarea soartei. Experiența cu pisicile Eșuând, Silvestru născoci un alt oracol. Închizându-se în casă, puse un morman de cărți în fotoriu și așezându-se, început să deschide fiecare carte la întâmplare. Acolo unde îi se părea că propoziția are un caracter profetic, punea ca semn o șuviță de hârtie. Oracolele aflate erau cam de acest fel: Menela, retriv în Egipt, son epuz parfet man chast e fidel. Le mariage fut celebré le 16 de 1491. În zilele acelea am văzut jidovi care și-au luat femei azotinence, amanitence și moavitence. Dar tu veniști, Mario, uniș jocul cu firea și o țară renăscută în pieptul meu, iubirea, evatnei filiola de martirii tebe, molierada zopo, fu consorte di Capaneo Capitano. Silvestru, om cu simțul realităților, nu credea cu tot din adinsul că, din rândul însemnat, avea să iasă o schimbare în tocmai a vieții sale, dar timpul de fatalitate istorică a acestor citate îi făcea bine. Avea sentimentul hotărât că și soarta sa avea să se îndeplinească pe neașteptate când limba va atinge pe cadranul existenței numărul său și asta îi dădea o speranță și o încredere în viitor. Când într-o zi Baba Kiva putu în sfârșit să vătrunde în odai spre a face curățenie, găsi dușumea meu de mormane de cărți și rafturile mâncate de goluri. Nemulțumit de rezultatele neînsemnate ale improvizațiilor sale ocultiste, Silvestru își procură cărți de magie, spiritism și necromanție, ca istoria științelor oculte, des contes de Rési, si au ultime de Alte Oper de Papu, le Denis, Elifa Jolivet Castlot, Gabriel Delanne, De Rocha, Mier, Annie Bessin, Barlet, Chouaner, Pierre Pieux, Johanny Bricot, Elie Star, Baroles, Durville, Rennes, Galen, Jago, precum și manualul bibliografic al științelor psihice și oculte de Albert Cheie, cărți pe care îi zbuti să le dibuiască intrând în corespondență cu un anticar din Paris. Tot prin acest își și comandă la un Simeon Binier, La lapider din Clermont-Ferrand, rue de Gras 11, un inel de argint cu inscripția Pierre vivant e esertit dapre loaz astrologic, grave specialement selon la nativité de chaque personne. Urmând instrucțiunile cărților, Silvestru făcu tot felul de formule ca să producă și să stimuleze dragostea în jurul sau. Își procură verbină și parfumul respectiv, vervein, stropindu-și patul, cărțile și părul, deoarece această plantă numită în magie Pistorium e una din cele șapte buruieni planetare și depinde de Venus. Hură din scrinurile bătrânelor, ginele, cercei, agrafe cu pietre prețioase și, așezându-le seara pe o tablă de aramă, în cerc, în jurul unei lumânări de ceară scurtă aprinsă, observă întâia piatră prin care treceau sclipiri. Lumina ar fi trebuit să treacă printr-o grenadă ca să prevestească o căsătorie, dar flacăra, lungindu se și pâlpăind la răsuflarea lui, aprinse de scântei și smaragdele și agata roșie și safirul și topazul. Atunci Silvestru se mulțumi să țină într-un buzunar al veste o turcoază și un rubin, semne de izbândă și dragoste aprinsă, și strecură la loc în scrinuri bijuteriile, Tocmai când Tantigenca se mira unde pusese o agrafă cu un X. Totodată își cumpără și purtă pe degete trei verighete. Când vremea fu mai bună, ieși pe câmp la Băneasa să caute rădăcină de mătrăgună care inspiră dragoste, dar din cauza zăpezii, pământul fiind glădos și buruienile uscate, nu putu distinge dintre multele ierburi aduse în batistă care era adevărata mătrăgună. În schimb, veni plin de de sus până jos și Baba Chiva se cruci, Când în buzunarul paltonului său găsi un pum de țărână Și bărbi puturoase de bulb și rădăcini. Căutând pivniță, pe sub hădaiele de leandri în fundul curții, Pe lângă gardurile putrede, o broască răioasă. Din păcate, gerul gonise aceste vietățile proase. Atunci începu să bată marginile lacului Herăstrău, Lung și vănat ca o lagună, și pe margini cu păpurii des, în inima căruia măcăia din când în când câte o rață sălbatică. lăsându se pe malurile de humă clăioase, pătate aici cu o bubă verde de iarbă, colo cu o limbă de zăpadă, țintea marginile apei cangrenate de lintiță cu miros pătuzător de pește putred. După câteva zile de explorație, Descoperi un broscoi mare, subt printr-o gaură roșie de un șarpe de apă și care, uscat de soare și de vânt, îi se păru satisfăcător de rios. Învelindu-l într-o bucată de jurnal, îl aduse acasă și îl coapse în sobă până la carbonizare. Apoi, luând pe furiști din bucătărie o piuliță largă ca un clopot, îl pisea pe înfundate până cel prefăcum pulbere. Negăsind în cărți suficient instrucțiuni de felul cum trebuia întrebâințat praful spre a produce efectele erotice, îl strânse într-o tabachieră până la noi instrucțiuni. În sfârșit, profesă catoptromanția, adică divinațiunea prin oglinți. În noaptea de anul nou, făcu și el ceea ce genca, firea, gepsina și Lisandrina, făcuseră de ani de zile, stinse lampa și închise capacul sobei, și în fața oglinzii vinete, puse de o parte și de alta câte un sfeșnic cu mânerea prinse. Apoi se așeză și el pe un scaun dinaintea cristalului și privi nemișcat în el.